Köszönöm. Hát le, fog. Erre menj, hogyha már nem érdekes. Hogy a, ami ezekkel a kiáltásokkal kapcsolatban engem nagyon szokott érdekelni, az az, hogy mi ez és hol van hasonló. Mert hogy ha egy emellettel megyünk, vagy kettővel, akkor nem ilyen lesz ugyanebben a, a múzeumban, hanem egy kicsit más, ott nem, ezek a furcsa, hát, szabornak nem nevezném, gépek vannak, és nem e, e, ilyen használható dolgok, nincs is vízontó, illetve egy komoly különbség, hogy nem lehet fotózni, itt lehet fotózni, tehát ez külön engedélyköteles volt, hogy Antal addig győzködte a múzeum itt szabad fotózni ebben a kiáltásban, ez nagyon ritka, e, hát ennek is megvan a maga történelmi oka és vérsége, de hogy, e, hogy hol van hasonló? E, a művészettörténészek egyik kedvenc foglalatossága, hogy ilyenkor felsorlanak olyan embereket, akik senki nem hallott, vagy nem is fog hallani róla, és olyan kiáltásokat, amiket valószínűleg ők jártak csak a jelenlévők közül, ezt most megúsztuk, mert én nem tudok ilyet, de hogy ez, tehát ilyet nem fognak más múzeumokban találni, mert én a lakmár Antart nem is igazán képzőművésznek tekintem, hanem elsősorban találnak. Jártam egy óra a mm, Műszaki Egyetemen, onnét származnak egyébként ezek a székek. Eh, Akkor bementünk, ott voltak asztalok és székek, majd minden tanteremben, majd eh, pár percen belül már csak ezek maradtak, mert elővett a katedráról vagy a galériáról valami nagyon nagy ilyen polifomot, azt és az összes asztalt eltüntették a diákok pillanatok alatt, és felrapták ezeket a dolgokat. Eh, nagyon jó volt, tehát eh, nagyon jó volt mást látni egy kicsit. És akkor ott nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, amik ez a kiáltáson is kapcsolódnak. Ez a fontos dolog pedig a térnál volt olyan, ugyanis neki az egyik legfőbb foglalatossága. Laptál a filozófiajában jelentősen túl képzett, nem akarok nyomoztani magukat, hogy milyen dolgokkal szokott engem választani. De hogy, hogy őt elsősorban az érdekli, hogy a teret, tehát a odáig, az térnek számít, az a tér, az hogyan kezeli az ember. És minden ilyen dolog, amit csinálok, ilyen kísérletek inkább, tehát ilyen, mintha abolban, a, a fehér ember egyikébés, hogyben a másokkal töltene át dolgokat, kísérletek, hogy megpróbálja fölfogni, hogy az emberi ember által használt tér hogyan működik. És akkor itt minden kiáltás, második kérdés, hogy mi a trancszernek a haszna. Hát az a haszna, hogy ezzel kutat, tehát igazából azt kutatja, hogy miből áll az emberi mozgás, miből áll az emberi térzékelés, és megpróbálja ezt építészeknek átartni. Tehát ugye az építész az a személy, aki létrehozza teret mondjuk két út találkozásakor, egy ilyen hát, csomópont van, vagy egy házban emberek akarnak élni, van egy bizonyos belmagasság, van egy bizonyos szélessége, meg a falaknak, szobáknak a elrendezése, ami, hát, ahogy egyszer Antal fogalmazta meg, eléggé problémás, mert hogy ezekkel nem szoktak foglalkozni. Nem is foglalkoztak sohasem. Volt olyan idő, amikor ez egy nagyjából kialakult organikusan, mert hát ennyi kövük volt meg ennyire fértek el. Erre az egyik legkedvesebb példám az az elmúlt mondjuk három ezer vagy év vári építészete, mert ugye ott az volt a cél, hogy minél kisebbet építsenek, ők, minél nehezebb elfoglalni, mert hogy hát drága nagyot építeni, és hát gyönyörű dolgokat építettek, amiket ma turistaként megcsodálhatunk. De általában a képeken, tehát főleg a nagyjából négy az évvel ezelőtti metszeteken sokkal nagyobbak ezek a dolgok, mint ahogy ma turistaként észlelhet Azért, mert nagyobb volt a jelentőség azok új emberek számára, és például, a, hát akik elutaztak oda, hát azok elég veszélyes helyek voltak, turizmus volt túlságosan kiépülve, azok akkora falakat, meg akkora szobrokat festettek, vagy rajzoltak, megmeséltek, ami hát akkora volt, mint a valóság. Ez azért volt, mert nem lett volna elég érdekes, hogyha ha nem olyan nagy egy ilyen tárgy, ha nem olyan felséges, és akkor nem érezzük elég nagynak, vagy elég kicsinek éppen azt, az, amiben mi élünk. Na most a történelem részével nem foglalkozik a Lakner ezeknek a dolgoknak, hanem inkább azzal, hogy ma hogyan kezeljük például a teret, hogyan kezeljük a mozgást, hogyan kezeljük a tárgyakat. És az a módszer, hogy például a csinál, vagy a, a, ilyen tatsky a mozgásaira csinálja egy gyakorlószettet. Ez arra eh, mutat, hogy eh, hogy eh, ezeket így modellezni akarja, nem akarja kigúnyolni. Tehát eh, ezek nem eh, gúnyolódás azon, hogy mozog mozog ember. Egyszer mondott nekem egy boldoztó jó dolgot, hogy egy átlagos irodai dolgozó, ez az Egyesült államok eh, másfél, nem, 1,1 kilométer tesz meg naponta. Eh, ez ugye fölkerés, WC, eh, reggeli, akkor le a az autóig, autóval be a még garázsba a munkahelyen, liftel föl, ott elmenni a a másik még háromszor mosdó, egyszer ebéd, és utána ugyanez vissza autóval, ez kb. 1,1 kilométer. Hogy valószínűleg, hogy ez nem normális. Tehát nem állítja, hogy mindvillék vagyunk, de hogy ha csinál erről egy ilyen modellt, mert mondjuk a az, ami, van itt egy ilyen lift, amiben lehet nyújtani, közben a lift megy lefelé, mert az a holt idő, ugye, nem körözünk folyamatosan a liftben, ezért az nem számít mozgásnak, A legalább az a tornázunk közben van egy ilyen hangfelvétel, amit a meg lehet gyakorolni. Tehát ő nem azt mondja, hogy ez nagyon rossz, és azonnal mindenki a lépcsőt használja, hanem hogy érdemes odafigyelnünk erre, meg akkor néhány másik dologra, például mit csinálunk a kezünkkel, amikor telefont használunk, meg mit csinálunk miközben hogy hát, mondom, alantas tevékenységet végzünk, mint amilyen a falfestés, amit mellessleg már fehér ember elég kevés végez, hanem inkább akkor be dolgokra tolja át az a kultúra, aki ezt tudja. Vagy hát mondjuk olyanokra, akik sajnos nem olyan jó helyre születtek, mint aki éppen az irodában ül. És ő ezeket így végigveszi, aztán hát bemutatja egy ilyen múzeumi közegben, és tehát senki nem fogja azt csinálni, hogy akkor eldobja a, bilencezetet és más tap kapával keresi meg a kenyerét, mert ennek így nagyjából nincs is értelme. Viszont el lehet gondolkodni azon, hogy mi számít emberi tevékenységnek vagy emberi mozgásnak egy napon belül, és a másik végekben sem esik bele a lakner, hogy ezek mondjuk gépek legyenek. Tehát nem az a cél, hogy legyen egy ahol ezeket így használni kell, mert az a másik véglet, amit legalább annyira távol áll tőle. E, tehát e, a defnek volt egy nagyon jó e, rövid írása, amit most nem fog tudni idézni, de körülbelül arról szól, hogy van XY, aki egész nap edz, Miért edz, Mert készül. E, miért készül? Mert meg akarja védeni magát. Miért akarja megvédeni magát? Mert vannak emberek, akik rá akarnak támadni. E, és akkor én visszafejti, hogy de hát akkor miért nem azt csinálja, hogy inkább beszél velük a ahelyett, hogy edzene és készülne, mert egy egymás ellen fognak mindig feszülni, hát nem tudom idézni a novelát, amúgy az jó. És egy kicsit ide mutat, hogy nem akarja, hogy egész nap ezt a tevékenységet végezzük egy falon, sőt, ne azt se akarja, hogy fessünk, hanem, hogy gondolkozzunk el azon, hogy erre valószínűleg szükség van-e ilyen formában, nem tudjuk valami mással tölteni az időnket, és akkor nagyon hamar megérkeztünk a mondani való kezdetnékhez és lényegéhez. ugyanis ez a Lapner alapvetően egy struktúrista filozófiával jön, a strukturalista filozófia pedig olyan, hogy azt mondja, hogy a dolgoknak van értelme és lényege, és van egy bizonyos irány, amiben megyünk. Nos, tehát ez, ez egy nagyon idealista, nagyon, hogy naív elképzelés. De, de hát ezt megbocsáthatjuk neki. A irány pedig az, hogy folyamatos fejlődés van a világban. Tehát az, hogy máma fölkelünk és eljövünk egy ilyen kiáldásra, vagy tök csinálunk, megyünk a tömegközlekedéssel, vagy elmegyünk egy terembe, vagy ásunk, vagy egyéb módon építjük a szocializmust, az az része egy, egy iránynak, ami valahová el fog jutni. Ez, tehát ez ma már inkább a science fiction tartozik. Régebben a mindennapi gyakorlat az volt, hogy az emberek azt gondolták, hogy tíz év múlva itt majd olyan lesz, hogy. Például elmegyünk a Holdra, elmegyünk a Marsra, elmegyünk még távolabb. És, és mindenki nagyon boldog lesz. A műfejegyük csúcsa az Isaac Iszak Asimov nemzetű science fiction a Én a Robot című könyvében azt hiszem a hatodik novella, ami arról szól, hogy a világot az ész irányítja egy számítógép formájában, hogy mindent tud tényleg minden, és nincs munkanélküliség. Ez nagyon nehéz így elképzelni egy olyan világban, a 10% Magyarországon a munkanélküliség, de hogy ott, ott senki nincs, aki munkanélküli. Mindenkinek megvan a maga helye. Nem robotok végzik a tevékenységet, hanem például Kínában részednek az emberek, Európában pedig, mit tudom én, irodámmal dolgoznak. És hát a novella arról szól, hogy munkanélkül lesz 40 ember egy azt hiszem, amerikai irodában, és kiderül, hogy erre szükség van. Tehát a, egy hiba került, egy légy került a számítógépben, mint a Brazélban, és valamit elütött, de hogy ez egy céllal létrejött hiba volt. Úgyhogy és ahhoz, hogy a robotika három szabály a teljesen az Asimovnak ugye egy ilyen mániája, az az kell, hogy például ez 40 ember munkan legyen. Ez egy elég kérdés sor, a novella azt most nem mondom végig, de hogy az is, hogy ez... Hogyan ide? Úgy, hogy a Loch világában, világába, aminek egy ilyen, igazából egy ilyen szatirikus fölhozottala minden, amit látunk, a kétszínóndótól a falpestől gépig, ő azon kacak, itt gyakorlatilag, hogy mennyire nem megy ez a fejlődés. Tehát, hogy amikor 1910-ben azt gondolták, hogy 2000-ben már nem lesz autó, mert hogy csak levegőben mozgó tárgyakkal fogunk utazni, akkor hogy mondjam, azt nem a science fiction gondolták, hanem gyakorlatilag minisztériumi beterjesztés volt, hogy akkor már hogyan készülünk fel erre. Ma már egy kicsit lelassult ez a típusú úgynevezett extrapoláció, tehát egy jövőben, jövőbe, vagy majd mi lesz akkor, mert hogy azóta minden nap rádöbbentünk egyszer, hogy hát ez nem így megy valami teljesen más történik, és ennek a más történiknek a, egyik ilyen fejezete ez a kiállítás, és a laknár Antalnak egyetemi órai erről szólnak. Tehát, hogy hogyan, eh, hogyan nem ment előre ez a típusú fejlődés, hogyan megy most, tehát hogy mi, milyen léptékkel fejlődik mondjuk egy, eh, eh, hát ez egy nagyon csúnya szó, de emberi kondíció, tehát mondjuk az, hogy a betegségekkel mi a helyzet, vagy mondjuk a olyan típusú ruhával ami szintetizál, és rajtunk van. Mi a helyzet? Hát az, hogy ez nagyon-nagyon lassan megy. És igazából például abban a ruha helyzetében a digat beleszól, ami hát egy nagyjából értelmezhetetlen fogalom egy ilyen pozitívista, strukturalista környezetben, mert, mert tehát az itt nem jó. Tehát így nem viszi előre az emberiséget, ha csak a ruházatával foglalkozik. Nem viszi előre az emberiséget, hogyha autóval elmegy egy távoli boltba, mert ott olyan különlegességet lehet kapni, amit amúgy a közeli Teszkóban nem lehet megkapni, vagy teljesen ideigvőben nem lehet megkapni. Ezek ilyen értelmezhetetlen dolgok. A madásnak, az embertragédiának a, a falanszterére hasonlít igazából legjobban az ideális világ, ahol senki nem bazolol, tehát nem, nem csinálnak abban nagy ügyet, hogy hogyan jutnak el egy hegyre hogy ott aztán szabadidejéket töltsék. Egyet a szabadidő töltése is anachronisztikus, mert a szabadidő eltöltésének egyetlen módja lehet, az pedig a további rakéták tervezése az emberiség számára, mert hogy mennünk kell. Természetesen hát mennünk kell. Van egy nagyon kedves barátom, ő csillagász, illetve igazából nem csillagász, hanem exogeológus, tehát más bolygók földrajzával foglalkozik, ami nem a Föld. És ő egy eléggé pessimista ember, mert hogy az ő léptékében, amit emberi történetnek nevezünk, az nem érzékelhető. Tehát ő ilyeneket szokott mondani, hogy amióta ember van a Földön, az ott egy métert mozdult a, a afrika ami hát neki nem számít, mert hogy ő 100 km ben mér. E, és hát ő, ő szokott ilyeneket mondani, hogy hát ez egy dolog, hogy a nap egy idő után egyre nagyobb lesz, és e, bekényszerünk a Föld alá, és majd utána elég az egész Föld, de hogy e, hát 150 milliói múlva elfelel a és dioksid, és a, tehát effektív mindenhol elfogy, föld alatt, föld felett, burában, mindenhol. Tehát azinkra kell kitalálni azt, hogy hogyan tudunk elindét, ágyáltalán akarunk még jövőt. És e, egyszer gondoltam egy ilyet, hogy kéne egy ilyen strukturalista gépet csinálni, ami minden egyes Google News hír mellé tesz egy jelet, hogy akkor ez most előre moszította az emberiség menetét, vagy pedig nem mosztította elő ez a hír. Aztán leértem, hogy a nem mozdítottát azt nem is kell föltenni, csak ha mozdítottam, mert olyan ritka De igazából ez ilyen nagyon depressziós dolog ezt nézegetni, hogy mi mozdította elő, mert nagyon kevés, és a hírek sem így működnek. Na most, ami nekem leginkább összefoglalja ugyanezt a húdott, tehát hol lehet még ilyet találni, ugye mindig ez a kérdés, az a, a, egy két csikágói férfi létre, és ők, amikor tanultak, azt mondták, aki ismer, sokszor elmondom ezt, a elnéz, de, hogy ismétel meg. Tehát azt mondták, amikor tanultak, hogy abban az iskolában ők jártak, mindenki fekete-fehér dokumentú filmet akart forgatni És hogy ők voltak egyedüliek, akik nem ezt akarták, ők végül papírkivágásokból csináltak egy rajzfilmet, ezt Zeus Park-nak nevezték később, és ők nagyon hasonló gondolkodásak, mint az Antal, csak sokkal durvább meg sokkal alpári. Van egy rész, amit én különösen szeretek, meg is van, lehúztam a Youtube-ról, hogyha esetleg valamilyen eltűnne, vagy mit tudom én nem érhető a Ceos Park oldalak, meglegyen. Ami arról szól, hogy van egy show Amerikában, ami egy ilyen, hát nálunk még nincs ilyen, de majd lesz. Ez egy TV show, olyan, mint a Mónika show, csak itt Nincsenek meghívott vendégek olyan formában, mint testileg, hanem a szellemük vesz részt a sóban. Tehát ott ül a 60 ember, és akkor bejön a médium, és azt mondja, hogy én érzem Istvánt. És akkor István szelleme itt van. Ki István hozzátartozolja? És hát nyilván 60 emberből minimum van egy, aki elvesztett Istvánt, és akkor onnit jön az Istvánnal való cseve, István rettenetes körülmények között halt meg. És hát nyilván mindenki rettenetes körülmények között hal meg. Meg mindjárt van egy István, 60 emberből, lehet, 80-ból, mert egy kicsi ország vagyunk, többet kell hozni, aki rettenetes körülmények között meghalt István. És az, hogy a South Park pontosan miről szól, nem is emlékszem, meg nem is érdekes, de hogy mi a megoldás ennek a show mert ugye műhődni kell természetesen. Az a megoldása, hogy az egyik ilyen kis figurát a South Parkból, kyle aki az egyik nem, a másikat, aki nem zsidó, azt a Evra műsor vezetővel együtt elrabolják az idegenek, mert a Világedetem Legnyerős Schwindlere című sóban fog szerepelni. Tehát itt döntik el, hogy a Világedetemben ki a tovább és legerősebb Schwindler, és hát nyilván nyer ez a figura, de ez a Stern Sten is vele kerül valamilyen okból, hát hogy legyen egy ilyen eposzi szereplő is benne. És amikor már, amikor már belátja az a showman, aki tényleg egy hajtatlan barom, hogy hogy tényleg itt baj van, mert tényleg megválasztják a világ akkor fölteszi azt a őszinte kérdést, e, Stennek, ugye Stennek mindegy, mindegy, valahonnan, fölteszi ennek a gyereknek a kérdést, aki ugye alkotó maga, hogy hát hogy mi a baj velem? És ő minden gyermeki hatéves éves őszinteségével azt mondja, hát az nagy baj velem, ez fiam, hogy hátráltatod az emberiség fejlődését. És, és tulajdonképpen ez itt, e, e, itt, is van egy ilyen e, felhang, hogy, e, hogy ez egy beszólás sorozat, ez a kiállítás, minden olyan tevékenységnek, ami hátráltatja az emberiség fejlődését, és ebbe beletartozik az elképesztő mennyiség e, úgynevezett hacking, tehát ez a belavatkozás a körülményekbe, amit a lakmerantál csinál, és amit nincs kiállítva. Na most az a QR kód, ami az IKEA-s asztalon van, viszont ezekről nagyon sokat mesél, ugyanis a téreltérítés munkacsoport, hát eltérítés, az is egy ilyen neki, eh, Tevékenysége eh, gyakran nagyon eh, hasonló eh, Én eh, Kettő különösen kedves az én szívemnek, amiket most el is mondok. Az egyik az a műszöki egyetemen eh, valamelyik órára az antalak a csoportja kellett, hogy csináljon valamit. És, eh, az, hogy ő hogyan gondolkozik, nagyon jól megmutatja az, amit akkor csinál. Ez a főépület harmadik emeletén van, hogyha jobb oldali lépcsőházba vegyünk föl, akkor a harmadik emeleten, vagy ha kivünk, akkor jobb felől a második sarok az. Ez egy sarok, ez egy nagy magasságú régi épület, ez a képzőhöz, ez a Műszaki és az egy, tehát ilyen furcsa, beugró sarkai vannak, az egyik sarkot megcsinálták, egy ásharoknak, amilyen körülbelül egy négyzetméter alapterületi fülke, ahol itt egy kis lyukon keresztül lehet kinézni. Tehát egy rejtékhely, ahol mondjuk a másik világháború alatt a bújtak volna, hogyha éppen arra jön a német razia. Ez egy ilyen rejtekhely, amit ő gyakorlatilag egy nap odafelállított. Ez három dolog kellett, a színe a falnak a környéken. A alufutó csempének. itt, itt ilyen, de mondjuk nagyon hasonló, Csempének a megfelelője, tehát azt elmentek egy tondacsboltba, aztán megvették, illetve lefestették ugye a falapokat, összeragasztották egy nagyba, zsalukkal megcsinálták, hogy ez a bedel sem egy nap alatt, és az a szívét, tehát a évét ennek a dolognak, összegyűltök pár cigaretta a csiket, és a hamunkval így bent Középben, tehát itt eh, nagyjából válmagasságban erősebben, máshol meg gyengébben, mert hogy így szokott koszorodni a sarok. Ugye ez nagyjából minden elmondott arról, hogy így szokott koszorodni a sarok, hogy felméri hogy ezek a dolgok hogyan zajlanak, eh, és nem És akkor most érünk el a eh, modellezéshez. Ez a mai napig nem tüdősen köröltő ez a sarok. Tehát nekem megmutatta, meg is lehetett indítani, ha jól tudom, tehát ez három évvel láttam utoljára, akkor még meg volt. Ugye a takarító az csak így megy, egy nagy máson, ott az úgy nem, hát nagy-nagy épülete, nem tűnik föl. E, és akkor így megy tovább. Ezt van egy ilyen kis hallottam, amit el kell hajtani, és akkor kinyitod, és ott van, be lehet állni, és lehet kémnálni. Ennyi az egész. A, e, ez az egyik, amit én nagyon szeretek. A második pedig még aktuális, ugye épül még a 4 metró. Ez így volt 2006-ban is, amikor ezt csináltak. A Calvin téren, amikor így megyük befelé az tér felé, akkor van egy-két kis utca, és az egyikben, akkor még a Studio Galéria volt, most Kistelen Galéria van mellette, nem először az utca nevére, de ha kell, akkor ott a neten megtalálható. Uh, ti nem tudjátok? Képir utca. Képir utca, ahol uh, hát egy leghagyományosabb uh, metróhoz köthető tárgyat hozta létre, egyébként a budapesti metrónak a tárgyai eléggé láthatatlanok, de egy metró szellőzőt hozott létre, egy körülbelül, hát ilyen 3-4 méter magas, egy széles metró egy apró utcába, az dakaratnak ezt az egészet. és csak hogy az állványzat volt, meg egy félig letakarva egy ilyen papírmasé szellőző, aminek a ventilátora pont úgy nézett ki, mint Mátás király mesékben profilja, és hát Matias szellőző volt ezért a neve, és... És hát ugye az volt a cél, hogy a lakók felháborodjanak, ez nagyon gyorsan sikerült is, mert a lakók vonultak ki, hogy ők nem engedélyezték ezt a szart, majdnem le is bontották, de a lényeg az, hogy minden kelléke megvolt az építkezésnek. A következőkkel építkezés kelléke egy kosz, tehát nagyon sok sitta, ami a környéken van, a, ezek a sorongók, amik így a deszkák, amit nem szabad oda menni, és eldobott csikkel. Tehát ez amikor a munkások dolgoznak, és egy és, így, és, így, és, így, és meg hát ide volt fedve, és teljesen valósnak tűnt az egész, és hát sokan megijedtek, hogy milyen zajjal lesz ennek majd egyszer, és hirtelen föltámadt az a civil kurázsia, ami, ami nem szokott föltámadni, és hát összefogott az út, hogy nem volt nehéz műlt de hogy hát két napig volt ott, vagy három napig egy kiáltás eléig. de hogy nagyon megmutatja azt a, a hibarendszert, ami egy ilyennel kapcsolatos. Tehát, hogy ennek tehát akár lehetett volna igazi is, és akkor de, akár esélytel lehet volna lázadni, de hogy, hogy, hogy nem szólunk bele abba, hogy milyen van vannak körülöttünk. Nem is érdekel. Holnap építenek egy új utcát, és akkor máshol van a bolthoz a bejárat. hát akkor máshol van a bejárat. Igazából nagyon sok olyan téma van, amit, amit Antal úgy. Évente egyszer szoktam vele találkozni, akkor mindent megbeszélünk, és akkor tovább lépünk a következő évre. És, és akkor úgy van, hogy megyünk az utcán, és akkor meglát egy virágágyást, vagy egy parkoló részt, és elmondja, hogy ez szerintem miért rossz. És általában mindig igaza van ez a durva. És nem azt mondja, hogy egy olyan város kell építeni, mint Brazília, ami ugye potka, hanem, hanem, hogy nagyjából észre kell ezt csinálni, tehát a fejlődésnek legyen egy iránya, amibe ez megy. És, ami, ami mindig eszembe jut arra, amit ő csinál, az a kibernetika című tudomány. -e. A kibernetika az a leírásnak a mestersége, és az örkény Istvánnak van egy novellája, amit bűnös módon nem hoztam el, de meg lehet keresni ilyen online archívumban, ami ilyen szabad. Ludvét a jó jól emlékszem, és arról szól, hogy egy a vidéki kisvárosnak a rádiós kollégája kivonul egy faluba, hogy a egyik nénivel interjút csináljon, úgy általánosan, és a néninél ki van csapva éppen a városi gyerek, aki valamilyen könyvet olvas, miközben interjú folyik egy ilyen tipikus, hazonos évekbeli szoba, és arról folyik az interjú, hogy a, mi az a ludvérc. A ludvész az, az egy ilyen gázláng, ugye a mocsában megy, és hát a néni elmondja, hogy hát a Ludvetsz az egy létező lény, tehát az egy szellem, ami így megy körbe-körbe, és hogy elvitte, nem tudom, Kovács Pistikét is, a, aki, amikor a messzet vitte, nem tudom, és akkor becsalta a Ludvetsz és meghalt. És tök komolyan a néni, ahogy az öregasszonyok el tudják adni ezeket a reménytelen meséket, tök komolyan. És a végig a gyerek a háttérben hallgat, és semmilyen, semmilyen módon nem szól hozzá ez az előadáshoz. És a végén a szóba kerül az, hogy a néninek a családja, hát igen, van egy fiam, aki fönn van a városban, ugyanott dolgozik valahol a maguk és a egyetemen. És mit is csinál a víruska, mit is csinál? Fiaská, mondja, már hogy mit csinál a víruska? Kibernetikus. És ez egy nagyon szép science novella, mert hogy mert hogy el lehet jutni nagyon gyorsan a Ludwig-től a kibernetikához, ami egy bazúbonyuló tudomány, általában elég unalmas, tehát arról szól, hogy rendszerre alapjai, első hat év az, hogy A-ból b hogyan szabályosan, de ennek vannak érdezhetőbb vezői is, ez a kibernetikus témákkal foglalkozó irodalom, ami nekem egy nagy bániám, és a Antat mindig megbízom, hogy olvasson el ilyen mindenféle könyveket, amin aztán mindig visszapadta, mert nem érti, miért akarom azt elolvastatni vele, Azért akarom elolvastatni, mert van egy irányzat a kibernetikában, ezt úgy hívják, hogy cyberpunk, ez egy angol szószetétel, és a cyber rész az világos, tehát hogy írjuk el egy rendszert, újra, tehát például ennek nagyon jó példája a kékszínű ondó, hogy meg lehet változtatni bármit egy ember testében, tehát például le lehet cserélni az egész embernek minden funkcióját és minden feladatát, egy hatékonyabbra. Tehát például át lehet építeni egy embert robottá. És ez jó, mert hogy itt például nem kell oxigént szívni ahhoz, hogy működjön. Eddig mondjuk három hetente egy altalmát bedobni egy kis lyukon, és akkor az ellát őt energiával. Ez egyébként van, egy, tehát van hasonló az laknánál, Ez úgy hívják, egy horvát művész Andrea Kuncsicsnak hívják, és van neki egy weboldala, ahol lehet regisztrálni, ez a cybermeek.com, ha jól emlékszem, de lehet, hogy nem jó a címe. És ő hírlevelet küld, hogyha valamilyen testrészt már le lehet cserélni jobbra. És hát eléggé durván hosszú a várakozási lista, mert hogy néha írja, hogy oké, most csináltak egy fület és lehet vele hallani, de lehet, hogy a ténymondban kapod a következő e-mailt, mert akkor egy tüdőt és addig semmit. De hogy a nagyon lelkás és folyamatosan küldje a hírleveleket, de hogy az antal is ezen a, ebben az irányban mozog ezekkel a gépekkel, amik ugye nem azt mutatják be, hogy külön cserék le e, a, azt a gépet, amit emberi e, testnek nevezünk fokozatosan ennél hatékonyabb gépekre, hanem hogy az a gép, amit emberi testnek nevezünk, és ez már elég durva a gépnek nevezi, e, az jelenleg milyen funkciókat tölt be? Tehát ennek azt a funkciót tölti be, hogy 1,1 km-t utazik az irodában, és ki tudja, mit csinál közben. Ehelyett csinálhatná azt, hogy úgy gyakorol arra, hogy hogyan kell zoomolni. Ez geniális szerintem, hogy, hogy készüljünk fel arra. Tehát ez egy fontos hogy arra, hogy minél erősebbek legyenek a zoomizmai. Egyébként. És azért térünk vissza a Cyberpunk irodalomhoz, amit mindenkinek csak ajánlok. Tudok régi tapasztalatom, hogy bármit ajánlok, az rossz karjon annak, aki akarja olvasni, inkább hagyjuk majd egyszer, hogy hova Azért, mert a cyberpunknak az a lénege, és azért van benne a pánk, hogy van egy fantasztikusan jó technológia, ami megváltoztatná az emberiséget. És nem jól használják. Ez pánk Tehát, hogy kitalál valamit valaki, amivel meg lehet műteni bármilyen létező daganatot, ehelyett arra használja valaki, mert hogy túl drága, meg sok probléma van azon részen, nincs pénz a fejlesztése, ellenben kitűnően lehet vele halocinogén a nyomukat juttatni a szervezetben, úgyhogy a fekete piacon ez egyik legjobb drogterjesztő egység. És akkor, hát ez egy félrement, erre szokták mondani. Tulajdonképpen a ma körülöttünk lévő technológiák szinte 100% a félrement technológia. Nekem a kedvenc példám az a Youtube videó megosztó, amit azért legjobb sokan ismernek, mert az úgy néz ki, hogy a neve az, hogy Youtube, tehát magadat, a tyúb, az a tévé, magad, te magad lennél a tévében. Tehát ahhoz a négyekről a webkamera, vedd fel magad, és amit felvettél, azt lakt fel ide. Na most a, a csapat, a Youtube csapata nagyon sokáig küzdött, hogy ezek legyenek a tartalmak, de hát nem ez, tehát mindenki ott nézi a kedvenc Erre semmi köze az eredetihez, viszont rendkívül jól működik, mert a Flash plugineknek egy olyan jó alkalmazási területét érték el, hogy ezzel gyakorlatilag a netes videózást megreformálták. Nem ez volt a cél, nem ez volt a feladat, de ezzel bele Ilyen a cyberpunk, hogy van egy nagyon jó ötlet, ami így előrevinne az emberiséget, amikor a Youtube-ben ez a kérdés, előrevinne az emberiséget, de aztán nem nem úgy csül el, ellenben nagyon örülünk neki, hogy használjuk, és ez a kiállítás is ilyen. Tehát, amik itt vannak dolgok, én inkább arról részről beszélek, mert ezek itt pluszba lettek az a két-három terem, az arra való, hogy hogy valahogy ezen gondolkozzunk, hogy rendben, oké, okay, én ezeket a mozgásokat végzem, amit itt látnak, nagyon profi vagyok mondjuk IKEA-MOM-típus ágynak a szétszedésében én személy szerint, de másnak más, mindig van egy ilyen terület, vagy például a falfestésben, de hogy, hogy én azért lehet értelmesebb dolgokat is csinálni. Ennek az a veszélye, hogy egy ember fel kell azzal, hogy én már hozzá fogok szólni az emberiség fejlődéséhez, de sajnos nem így megy kicsit nagyobb értékbe kéne belátni, de hát azért vannak a művészek, hogy ezt így előre mozdítsák. Na hát én ennyit akartam mondani első körben. Ha még valaki volt, én nagyon jó, rálok, akkor még beszélek. De van 10 perc. A másik nagyon fontos aspektusa ennek, amit csinál, hogy nem is szereti a múzeumokat. Tehát attól még, hogy itt egy aleverte kiáltás van, ez nem például, mondom németül, mert ez egy német műfaj, nagyon édes volt, mondta, hogy itt volt a kiáltásom valamelyik nap, és egy idős úr jött be, hogy megnézze, tetszett neki, és ilyen bizalmasan megkérdezte tőlem, mint itt lévő teremőrtől gyakorlatilag, hogy még a művész. Mert hogy, mert hogy feltételező, hogy múzeumban halott embernek a dolgai vannak benne. Egyébként ez egy valóban tehát egy jogos feltételezés, mert ez egy múzeum, és a múzeumokkal van nincsen jó viszonyban, hogy azt szereti, hogyha utcán, vagy valamilyen más értelmes mediális közegben vannak a tárgyai, az más hogy miért nincs beboldalonak itt csak a térreltérítés munkacsoportnak, hát van a minden mellett meglépni, hát ez van. De hogy a... Én azt mondanám, hogy rengeteg minden dolog nincs itt. Tehát a térreltérítésnek a dokumentáció nincs itt, Nincs itt, ezen csak minimálisan képviselteti magát. egy érdekes dolog, amit, amit ő csinált. A bejáratnál van egy apró füzet, aminek szugar felirat van. Ez egy szivar már az, amit ő hozott létre kísérletileg, hogy lehet -e ilyet csinálni, és azt hiszem egy doboz lett belőle, talán még egy van neki otthon. A elveszett magyar szivargyártást indította újra egy dobozni szivar erejéig, és annak a dokumentációja. Ez tulajdonképpen nagyon hasonló ahhoz a mozgalomhoz mennünk vissza a faluba, csak húsz éve korábbi. Hogy, hogy meg lehet csinálni azt, hogy egy kézműve szivar legyen Magyarországon 1992-ben. Egyébként megmert lett eredménye, csak az a gond vele, hogy azt a egy nagyjából a nemzetközi kurátorok elszívták, és hát így történt. Tehát, a leg, tehát azoknak adottaknak majdnem biztos, lesz náluk kiáltás. És mert abból van a pénz, tehát ez van. És, és hát a dokumentet, tehát ma már a UBA is sokat ér, mert olyan kevés van belőle, hogy az tehát volt benne 80, és akkor hát tudja, 70 emberrel, kinél van, azt a reményt nem adották ki, meg hát van neki 10. És meg jó, egy közgyűjteménybe is lehet még akkor. És ő nem nagyon alkalmas a múzeumban mutatása, ezen is van, hogy egyetlen meg van, csinálva, a többi meg kevésbé, de hogy azt például én, én, én, én dolgoztam, és tudok ilyen trükköket, hogy ezek a három nőn sávon fölöttünk van, ezekben olyan e, lámpák vannak, amik a napfénynek tudják utánozni a tulajdonságait. Már elnézést, de mi a francszer kell ez. E, azért, mert az épület belmagassága és e, fényviszonyai kitörően alkalmasak úgynevezett olajfestmények bemutatására. Az olajfestmény a művészet alapértéke, tehát az, amit legkönnyebb eladni, és, és hát feltételezik, hogy a múzeum az az a hely, ahol olajfestményeket tesznek ki. És ezek a csövek, ezek elmondhatatlan drágák, amik benne vannak, meg vannak ilyen vezérlőletségeik, és ahhoz képest ebben a múzeumban elképesztően kevés olajfestmény van, ami egy ilyen hibarendszerben, mert ugye amikor ezt a épületet megépítették, akkor volt egy ilyen szerencséketék, amit megnöktek, akkor kijön ide, és az utóbbi múzeumot dobták. De hogy igazából adhokhatta volna a néprejtő múzamat, vagy mázis terv volt, vagy mondjuk a szépművészeti múzamat, Múzeumot, arra kicsit több az olajfestmény, de. és akkor ugye kevesebbet is volna a fenntartás költségben, nem kellett pakolni. És már itt ilyen durva dolgok történtek, mint hogy húzott egy képpcsíkot, falat, azt majd le is kell festeni, meg hát így átrendezte a telepet, ami szörnyű dolog, de hát legalább többen benne a munkájában, hát ennek örüljük. De hogy alapvetően ez nem múzom alkalmas, ez a amit csinál. Most egy ilyen van. régebben azt gondoltam, hogy fontos egy kiáltáshoz, hogy katalógus készüljön bele. Mert ugye x embere eljön a kiáltás, x egyenlő, mondjuk 3000 ebben esetben. És akkor, mikor a katalogust, amiből van 6000 példány, még 12000-en látják. Ezt szóval egyszer jártam Bécsben egy katalógus boltban, és előttem, hogy nem érdemes katalogust kiadni. Ugyanis, tehát így már, mint a régi 400 festményekes, mert egy a perspektívus távolanul összet a bolt vége, és csak a voltak, tehát, eh, erre szoktam azt mondani, hogy ez egy nagyon kemény állapot, hogy ma, a mai napon annyi könyv jelenik meg, ezek mind nem tehát második kiadás, hanem eredeti első kiadások könyv jelenik meg, mint a XI. században egy teljes kövtár állományának a duplája. Tehát eh, ezeket nem lehet így elolvasni, és a katalógusok is nagyjából így működnek. Ha jól tudom, napi 130 katalógus jelenik meg, van egy ilyen módon, hogy ezt követik, tehát reménytelen ennyi kiáltásnak a katolókusát is elolvasni, meg egyetlen egy helyre hordani, mert az is én És jó ez a kis is szokott lenni Itt is, de hogy most a katolókus sem érdemes csinálni, hanem kell valami helyet találni például ezeknek a dolgoknak, ahol ez jól működik. És nekem például olyan tettem volt, hogy akkor ki kell bérelni egy ponti termet a belvárosban, és akkor ez ott marad. Tehát a kész pont ez pont ott, ott, ott megtekinthető. És ugyanúgy bundusz Birgádos bérlettel lehet menni, most 60% olcsó, és akkor heti 3 óra, vagy mit tudom én, és akkor ott lehet csodálni. Tehát ezeket nem feltétlenül használni kell, tehát a nem kell menni ezt tökül egyébként, hanem meg kell világosodni, ahogy a Rilke mondta, hogy, hogy is van, ránézik erre az aportorzóra, és hogy. Meg kell változtatnom életem. Ugye ez ideálisan minden művészeti elméleti szövegnek ez a lényege, hogy hát ránézek, és akkor így megdöbbenek, hogy Úristen, eddig mindent rosszul csinálta, elindulok a ő ilyenkor. És hát ez a tehát sok kiáltást ismerek, ez tipikusan ez a kiáltás, hogy figyelj, kicsit megrázza téged ezekkel a dolgokkal, amik belehekkeltem a világba, vagy éppen itt van. Már, már holnaptól csináljátok valamit jobban. Most például ez nem nem ne hat. E, hát nem vagyok egy konditerem járó, meg futvírt is Az még valami, az ingyen van, nagyjából. E, de hogy, e, hogy én sem teszem jobban az emberiséget, különösebben. E, majd, majd valaki helyette, annak fizettek esetleg, tehát valami alakítványokat, alakítványokat. Van olyan. E, de hogy mert, hogy, mert hogy a többiek sem csinálják akkor, jó, jól, jól, jól de hogy e, a, ilyen típusú művészekben, mint a laknál, va, van egy ilyen megváltó szándék, ez durva egyébként, hogy létezik még. De e, én nem tudok mit kezdeni azokkal, akikben nincsen. Ez, a, ez az én problémám. hogyha inkább akkor azokkal kettek, akikkel van. Na, akkor ez jó végszó lett. E, még lehet olyat, hogy ha valakinek kérdése van például, akkor ezt felteszi. Mert akkor e, ezeket nagyjából ismerem, hogy micsodák, tudok válaszolni ilyen e, e, furcsa kérdéseknek. van -e kérdés? Ilyet, ilyet, hogy honnét szerezte meg meg, mikor csinálta ezeket, nem, de hogy miért azt mondják. csinálom. Ha valakit érdekel a továbbiak, akkor nem még a kárgazóban leszek. A... Mit akarok mondani? Az még egy érdekes adalék, hogy ő egyetemi oktatás most nem tudja csinálni, mert az egyetemnek kicsit pénze bérelni a saját karától a szobákat, és ezek a tárgyak most itt várják. Hogy, hogy ezek a foterek, hogy új helyre kerüljenek, most próbálok neki egy új helyet találni és ott egy ilyen szabad eddtermet nyitni vele. Ha valakit érdekel, akkor ez a térjeltérítés munkacsoport oldalán kövesse. Nem álltam, hogy fél belül lesz ilyen, de most kezdem el fűzni, úgyhogy tudom, hogy milyen gyorsan mennek a dolgok. Hogyha egyetem nem tart igényt az olyan adásaira, akkor inkább szervezünk valami, eh, valami magánúton névű dolgot és akkor ott folytatjuk. Úgyhogy ha valaki érdekel, akkor azon a oldalon fél évben belül tegyék be, ellenes readerbe, és akkor hát, majd jön valami és akkor azt látják. vagy mit tudom hogy, hogy más Facebookon biztos lesz a csoport, bár azt hiszem, hogy nincs a Facebookon, majd kiírok valamit, és akkor... Majd Ludwig valamit, és akkor hát, látják, és akkor lehet sok érdekes dolgot tapasztalni még. Egyébként elég jó szoktak lenni ezek a foglalkozások, amiket ő tart. Hát ilyen kreatív gyakorlatoknak nevezném inkább. Ezen kívül minket akartam mesélni. Igen, még azt érdemes tudni, hogy ilyenkor beindul a gépezet, és sok külföldi kurátor meglátogatja a kiállítást, mert nem fog tett nekik, és akkor elkezdik túláztatni a világban. Művésztak ebből van pénze, úgyhogy valószínűleg ezért is van a fél év, mert akkor most elmegy három helyre a világban, ahol további elmények világosodnak meg. És igen, ezt akartam mondani, hogy a, volt az a híd, amikor a, ráírta, hogy ide át, hogy azt hogy ő mennyire nem fér bele abban, amit képzővésznek neveznek, ami egy nagyon problémás dolog, hogy van egy magyar gyűjtő házaspár, a Spengler házaspár, és azt mondták neki, hogy szeretnék megvenni ezt a dolgot. És hát a hidat veszik meg, vagy a szöveget, ami ott volt, vagy a fényképet róla, ami ott volt. Hát a fényképet nem szeretné eladni, mert hülye ide mondjuk egy ilyen 30 ezer euróért, hanem, vagy mint kármazeré inkább, uh, hanem, uh, mert hogy akkor azt hinnék majd róla, hogy ő fényképeket gyárt, és ő azt nem szeretné, hanem akkor az ötletnek a dokumentációját adná, konkrétan azt a tervrajzot a Margit hidról, amit uh, akkor ő kikérte a tervhivataltól, a gyűjtők azt mondták, hogy azt nem te csináltál, azt nem kérjük, és akkor nem kapott pénzt. Uh, ez nagyon jellemző arra, hogy uh, tehát, ez a kis történet, hogy ő miért nem hagyja Tehát ő miért nem készülővész, hanem valami más. A készülővész azonnal eladta volna. A készülővész eladta volna ezeket a szuczokat egyenként, különböző üténének Ő meg nem akarja eladni, hanem azt hiszem a pincében tárolja, és a rohadástok különböző módszerekkel szokta megvédeni, hogy a És hát az a álm, hogy lesz, majd egy ilyen központtal ezt ki lehet állítani. Ezt szoktam neki mondani, hogy halál után, majd ha még élek, akkor segítek, de hát ez reményk, hogy sokára fog bekövetkezni, de hogy, hogy ő nem fér bele ebbe, a, amúgy szerintem nem létező kategóriába képzőművész, e, hanem, hanem egy ilyen, hát, fel tudjuk a itt abba hagyom, mert egy órát lehetett beszélni, vagy kellett, e, és az pont És akkor, ha valakit még érdekel valami, akkor nem lehet. Nem álltam hogy valamire a fogyasztása mellett, ez egy drága büfé, de hogy felhet ülni is.